Egunon, guztiei, hemen gaude, Ivan Tikoiperekin, Bernat Etxeparen Lizeoko zuzendariarekin, eta jakingo duzuen bezala, ba, Aste honetan atera dira filosofia euskeraz pasazuten ikasleaien notak eta oarrak, eta haietako batena, euskerazko kopia zuzendua izan da, eta honekin, e, batxoko notarako ere, onartua. ga. E, egunon, Ivan? Bai, egunon. Lehenik eta behin hori, kopia zuzendu bat izan da, berri hon bat pentsatzen dut liceoarentzat baita ere, ekimena burutu zuten, ikas lehentzat ere, eta kopia horrek ze nolako sentipena bekarri zuen etxeparera? Albizte horrek atzo? Bai, bezala zumezala, eh? berri honara ba, alde batetik ikas lehorentzat, eh, kopia hori zuzendo izan berta, Be, izan, beha, izan baita hala ere uste dut ez girela itxutu behar, eh? ez dela Uh, ba, ez dakit piskabat berezia izango da pentsatzen dut edo suposatzen dut, uh, zuzendu duen emirakasle euskalduna izango zela uh, ez da antzi ere beste hogeita ama hogeita ama bat kopietan uh, nota apalakukan mituztela ez direla zuzenduak izan E, behar bezala, eta usteot erabaki politiko baten e, ondorioz ere, ba, ogeita, amar, ogeita amabos bat ikasle horiek, e, oar berdintxu haukandutela, e, kopiaren parte nagusia euskaraz e, konposatua izan dela, eta hori e, ba, aldarik apen bezala, e, bizi izan dutela, edo hori behintzat emana izan zaie hori bezala, eta usteot hori, ba, horrek jogatzen duela, Erektoretzatik edo Parisetik ezkunde nazionaletik ba, argitagarbi ez zuzen zailek ukan dituz e manu batzu, eta eta hori izan, izan dela e oarra gehien entzat, eta ba, notak sei baino gutxiago izan direla denen zabeaz. Noski postekoa da ikasle horrentzat, baina ez da itxutu behar, erabaki politiko bat bada horrengi beletik, e kopiak etzirela zuzen, zuzendu behar, e oar berdintxua eman behar zela, eta... Eta uste dut, eba, burrokak segitu beharko duela aldeoktatik. Hori da bai, hala e, ere, oar roietan, e, sanberda ez dakit eskuetan ukanditu zuen kopioaiek, pentsatzen du baiet, e, oar guztietatik aurkitu da zuzentzaien gandik eskuratuta, ez? Zuzentzaiaak edo zein oar ridatzi dute? Bai, denak ez ditugu ikusi, eh, e, jaikinak nabar ba, ikastetxe bezala e, kopia horiek ez ditugu jasotzen, eta ikasleek berek jasotzen e, dituztela bakarrik eta e, ikaslea ba, batzuek, batzuek denek ez baina oraindik baina batzuk bederen e, pasagarazi dizkigotela. E, Gukukan ditugun datuen arabera, ba, badirudi zuzen zailet berdinak izan direla, baina, e, behiz diot, hoagetan, e, e, ba gutxi gora bera mezu berdina da, e, kopiak renparten agusia Euskaraz e, konposatua izan dela, eta aldiak ikapen bezala, edo e, militantzia moduan egina izan dela, eta horrek ez duela balorapenikukaiten ala e, basoko zuzengetan. E, beste bat, aharroa izan balimada ere, beste batek emaiten du, ba... E, E, ez duela um, itzulpenik ukan, baz, e, a, irakorketak dira bakarrik, suposa daiteke behar bada eskatu duela bat, eta erreusatu izan zaiola. Bera, bon, e, uste dute, oa gehien txuenak hasteko e, ba, bide beretik joaten direla, eta eta al, e, em, kutsu militante edo aldarikaten moduan hartuak izan direla denak, beraz, ara, e, uste dute, gainetik, gainetik, e, bordaletik edo Parisetik ukan dituztela... E, Manuak zuzentzaile hoiek, eraiteko, ba, ez zuzentzeko edo nota apalaen haitiko. Gero ere, esamezela, aipamen hoien artean, badaira aipamen batzuk jartzen dutenak, ez dutela aipamenik eta errektoretzari eman zaizkiela aipamen hoiek. Hoiek eskatzeko motivo izan daitezke, ala ez? Ez, ez dut uste, bo, hori baginakien apidila maiatzetik baginakien aurten egoera berezia izan da, e, filosofiako basoko nota izan entzela, E, ba, ikastortean zeak izan dako kontrol nota, edo azterketa egunean izandako nota. Eta bien arteko nota oberena aukeratuko zutela, beraz, ba, non behite ikastleek ere lehenagotik bazakiten pixka bat, non joko zuen e, filosofiako nota horrek. E, guk uh, ustailaren zazpian emaitzak atera zidelarik oartu ginen e, ba, ogoitama bost bat ikasleek komposatuz tele euskaraz, gehien txuen entzat e, ikasturtean lohtutako nota e, kontutan aktua izan zela filosofian, behaz suposatzen ginen ba, e, kopiak e, zuzendu edo ez zuzendu, Asteko e, nota apalagoa ukantzutela azterketa hortan eta atzo jakin ditugu beraz e, edo atzo ikasleak jakinarazi dizki gutete beraz e, ukan dituzten motak e, eta oajak Nazoba, bon, eh egoerabedesiatu izan da urtengoa, ez dutu uste kezkatzerik baden e, kopia horientzat, e, zer nahegisaz notak e, badituzte, basoa badute, e, gure ikasleen gehiengoa Zabalarentzat aipamen biziki honekin eta emaitza biziki honekin gainera, e, beraz dutu uste kezkatzeko motivorik baden orain aldiz ba eporkizonari begira ba bai begitzere frantses estatuak e, argita herbi egiten digu ba, hemen eskubideak e, uğartzen dizki e, ez dutela pausorik eman nahi e, zentzu zentrogetara e, badu urteak orain frogatua dugula shi askaren bitartez eta baita eperen bitartez susentzailea e, euskaldunak badirela e, ikasgai guztietan edo gehienetan, baina e, parisek, ba Argita garbi, mezu hori emaiten digu, ba, kopiak euskaraz egin da ere, zuzentaileak izan da ere, ba, edizkizuegu zuzenduko, eta egin beharko duzu, bakukin posatzen dizueguna. Eta orain ikasleen kopioek, bo, lizuak eskuetan dituela, eta e, gehien goari euskara azkomposatetoko ez diete zuzendu, eta horrek nota, txarra, bo, nota apalak ekarri ditu, batetik sei artekoak ikusi dugun bezala, E, Lisebak kopioiek zuzenduko ditu edo asmoren bat badu egitekoa e, kopioiekin Lisebak? Ez takit, ez takit or, bakantzak dira eta behaz lizoko Liseoko e, lankideguziak bakantzetan dira eta espedot bakantzak baliatzen dituztela, urte gogorra izan baita denentzat eta ondokoak ba, ikusiko nola eramanen duen, behaz ikusiko, e, ikusiko urrengo ikasturteko sartze hortan Zerre egingo dugun, e, zuzentzea aukera bat izango litzateke, bat beritzere, ba, frogatzeko, e, zuzenduak izan diren kopia horiek, eta errandu zumezala batetik seira notatuak izan diren horiek, ez direla behar bezala zuzenduak izan frogatzeko. Egin izan da brebetarekin, eh, zientzietako ikasgaiarekin, frogatu da, ba, kolegio ezberdinetan, ba, Eta ki, dehogeita amagen gainen, bost eta amagen ahteko batazbestekoa izan dutela ikasleek, nahi euskaraz zuzendutakoek, uh, ogoita bost, ogoita amaj ahteko batazbestekoa zutela. Buo egin daiteke gero egiten balima dugu da sinest jogatzeko berritzere dakiguna da e, gure kopiak eta gure ikasleen kopiak ez direla behar bezala zuzenduak euskaraz konposatuak direlarik. Gero ere hau dena ikusita 2003 urteko belaunaldiak esan daiteke ere baixoko idatzizko froga guztiak euskaraz pasatzeko aukera izan dutela, ez da? Bai, e, irakurketa hori egin daiteke gohera berezia gatik, ero bereziari eske, ez da hartu behar ben, e, baina berriz diot ez da itxutu behar... E... Belaunaldi horrek aukera hori ukandu e, ba, egoera sanitarioak hori ekarri baitu. E, ez da antzi behar ba, Frantxex Estatutik eta Ezkunde Nazionaletik mesua e, erabatez berdina dela, e, kopiak edo azterketak egoera normalizatu batetan Euskaraz pasat, e, komposatzen al ez dituztela, eta hori beritsi egiten dute eta azkarki e, erakusten digute. Eta uste dut ez dela itxutu behar, ba, belaunaldi horrek nun behit, xantza pixka batukandu, xantza eta denbora berean pairatu du ere bai egoera sanitario hori. Eta bai, Euskaraz pasa dute azterketa guziak, baina baina baina hantzik gabe, bai, frantxez estatuak betzi ere e, digula, Euskaraz komposeatzea ez dela legezkoa eta gure eskubideak ugatzen uh, izkigutela horrela. Pauzu hauek etorkizu materako pausua handi izan daitezela eskerrik asko Euskal ratietako mikroetan egoteagatik eta honek ba, alik eta lemailen konpondu daia guztia. Bai, hori da uste dut ondoko urteetako egonketarik bat, eh, eskaren bat, ba, izan brebetan, izan basoan, e, ba, gure ikasleen e, eskubideak eskeptatua izan daitezen, guk badu 50 urte orain seaskat euskaraz irakasten duela, ba, garaia iritsi da orain, ba azterketak ere, ba, gure ikaslek e, ikasi duten hizkuntzan pasaritzaten eta ez frantsesez inposatua zeigun bezala. Eskerrik asko, Iban? Bai, mi eskerrik